Він це зробив за наказом, за наказом її брата короля. Брендон завжди був його вірним слугою, відданим псом, якого нітрохи не обходила вона сама її почуття. Вона косала губи, боячись, що знову розридається як соромно, як боляче, як страшно. І як же вона ненавидить Брендона? «Їй треба опанувати себе. До кого тепер звернутися? Вона ж зовсім сама. Самотня іноземка королева. Королева!» Мері особливо гостро відчула свою вразливість і самотність. А ще недавно варто було їй висловити будь-яке, нехай найбезглуздіше бажання, і негайно ж безліч людей кидалися виконувати його, потішені її увагою. Отже, все, що їй залишається – це, як і раніше, симулювати місячні. Можливо, тоді вона зможе обдурити своїх стражів. Як довго їй доведеться прикидатися? Місяць? Два? Три? Чи зможе вона протриматися так довго? А потім? Якщо вона повернеться до Англії, то її брат Генріх цілком спроможно оголосити, що в її лоні справжній син Людовика XII – навіть розпочати війну за права її бастарда. Ні і ще раз ні. Досить уже їй королівських інтриг і наказів, у яких вона лише пішак. Вона хоче, щоб їй дали спокій. Вона хоче просто жити. І вона повстане проти волі можновладців, навіть проти наказу брата. Вона швидко повідомить усьому світові, що нагуляла дитя за наказом самого Генріха. «Ой, який сором!» Зненацька погляд мерію впав на Лізі Грей, яка куталася у палерину. Фрейліна присіла в реврансі. «Ваша величність, час обіду. Накажете накривати у великій залі чи у ваших апартаментах?» «О, міледі, що з вами? Ви так дивно дивитеся на мене?» Лізі Грей вдалося позбутися дитини. Може, варто їй ризикнути? Але це так жахливо, і коли щось відкриється? Королева раптом розридалася і була вдячна Лізі за те, що та була доброю з нею, втішала і ні про що не запитувала. У покоях королеви було похмуро і сумно. Пісні обличчя дам, бряскання посуду, гнітюча тиша, і тільки папуга, подарований Франциском, бігав по жердинці, вигукуючи. «О, прекрасна королева! Королева прекрасна!» Марія раптом пожвавішала. «Франциск! Він уникає її, але хіба він зміг би так швидко позбутися свого кохання до неї? Що, якщо вона все-таки зможе звабити його?» «Тоді, якщо вона і скаже, що її дитя від нього...» то анголеми змушені будуть скоритися. Мері послала за герцогом. Пожвавішила, звелівши причепурити себе, одягти щось не дуже яскраве, але звабне і красиве. Сукня з гранатово-червоного оксамиту, що її вона обрала, була майже без вишивки. Лише квадратне декольте прикрашали перли і срібні намистинки. Зате широкі рукави були розкішно облямовані хутром чорнобурої лисиці. Волосся королева розділила на проділ і сховала під непівкруглий чапець, прикрашений подвійним рядом перлин зі спадаючою позаду темною шовковистою валлю, прошитою срібною ниткою. Такого ж кольору була й нижня спідниця, що пробивалася попереду в розрізі верхньої. Італію прикрасив пояс із карбованих пластин, з якого звисали маленьке срібне розп'яття і футлярчик з ароматичними кульками всередині. Мері наказала підфарбувати собі губи. В Англії вона звикла манірно стискати їх. Тут же, у Франції, її повні вуста вважалися ідеальними. Франциск не раз казав, що вони нагадують йому солодкий чудовий плід. І мері звеліла. Яскравіше навести контур губ Вийшло трохи зухвало, проте саме на це вона і розраховувала Ви переказали герцогу мій наказ з'явитися, запитала вона Дворецького Звичайно, але герцог зараз дуже зайнятий і сказав, що прибуде ближче до вечора Вона чекала, за вікном сутеніло Майрі нервово ходила по кімнаті, підмітаючи пишними спідницями широкі мостини «А якщо Ангулем знайде привід, щоб не прийти?» Вона відганяла цю думку, знову і знову обдумуючи, що скаже, як поводитиметься. Нарешті, коли вже зовсім стемніло, у латурнелі почулися кроки. Доповіли про прибуття герцога Ангулемського. Марі зраділа. На її гучний голос збіглися пажі, почали запалювати свічки, розставляти п'яльця, а придворні дами взялися перебирати шовкові нитки. Коли з'явився Франциск, вона сиділа за вишиванням. Зустріла його найніжнішою посмішкою, яка так і завмерла на вустах. Франциск з'явився не сам. З ним прибули його мати, дружина і сестра. Дами розсілися півколом. За спиною Франциска, як тінь, стояв гріньо, не зводячи з королеви, підозріливого погляду. Мері, зібравшися з духом, змусила себе бути кокетливою. «Ах, любий зятю, тут у Латурнелі така нудьга. Ви ж завжди вміли розважати мене?» «Зараз не до розваг», – заперечила Луїза, «адже його величність такий хворий». «Але ж саме це повинно було неабияк розважити вас», – не втримавшись, в'їдливо зауважила Мері. Проте відразу схопилася, посміхаючись, повернулася до Франциска – і запропонувала сісти поруч себе Зазвичай він підкорявся, сідаючи настільки близько Що його стегно торкалося її стегна Зараз же він лише ближче присунув високого різьбленого стільця Мадам королева нудьгує? Що ж, він готовий розважити її бесідою Вона вже читала Бокаччо? Так, читала і їй сподобалося а яка з історії їй сподобалася найбільше. Вони поринули в обговорення новел легковажного італійця. Коли торкнулися найграйливіших місць, очі обох заблищали, до розмови за знаком Луїзи приєдналася Маргарита. Знову згадала, що хоче написати щось на кшталт цього. «Пишеш, Вікторія, колонна, вірші, наслідуючи Петрарку. Чому б не спробувати й Маргариті?» І вона взялася оспівувати чесноти цієї дами, з якою активно листувалася. Вечір минув, здавалося, по приємних інтелектуальних розмовах. Але Мері дійшла висновку. Їй не варто більше покладати надійна Франциска. Вона засмутилася і не затримувала його, коли він зібрався йти. Нехай йде. Їй треба самі дати раду своєму лиху. Але як?